що було в іншому часі, про що свідчив хоча б одяг тієї жінки. Це були блаженні, а може й ідіотичні думки. Не від чому мене тішили, а коли так, чому маю від себе їх проганяти. Не допив кави і не допалив сигарети, покинув каву холонути, а сигарету допалюватися у блюдечку. Там же, майже очманілий, поплуганив зватіле тіло до канапи, на яку солодко влігся, затишненько вгорнувшись пледом, притулив щоку до лагідної подушки, яка чомусь запахла мені снігом, і майже відразу втопився у снігових заметах, крізь які треба було пробиратися із важким наплечником. Притому дорога вела вгору по слизьких крутосхилах Відтак не йшов, а борсався, і ліз інколи на навкарачках. Зрештою, побачив узгір'я, і на ньому засипану снігом хату, одне вікно якої світилося. Від хати назустріч мчав величезний, схожий на вовка, пес. Він зупинився і почав радісно гавкати, і від його заінненої морди здіймалася легенька пара. А коли наблизився захоплено, стрибнув мені на груди, ладячись цілуватися. Але я суворо прикрикнув на нього. Цей час у хаті відчинилися двері, і в прочелі постала жінка в довгій і широкій унизу сукні, з голими плечима та з глибоким декольте. Темне кучеряве волосся розсипалося по плечах, а блакитні очі тепло палали. Не виходь роздягнута, гукнув я. Пес у цей час робив довкола мене кола, енергійно розкидаючи сніг, аж клаптями літав. Зачекалася, сказала жінка. Та й хвилювалася, чи не трапилося чого? Зі мною не може нічого трапитися. Самовпевнено сказав я Але ж, Рудольфе Печально обізвалася жінка Хіба раз З тобою всяке траплялося Але ж завжди приходив до тебе Мовив так самовпевнено До часу Озвалася жінка Все до часу, Рудольфе Зайшла в дім Полишивши двері відчинені А я зупинився на ганку Щоб роззернутися Пес так само перестав гасати, і ми на хвилю завмерли, дивлячись у мертвий сніговий простір, безрушний і застиглий. Не так білий, як блакитний, із деревами, покритими шапками, з камінними виступами, також у сніговій одежі. Навіть моїй собачі сліди поналивалися прозорою блакиттю, ніби водою, густішою, ніж та, що повивала пейзаж через що чітко проступали на загальному рівному тлі. «Чому не заходиш?» озвався з глибини жіночий голос. Я причинив двері, скинув на плечника і побачив, що у палає полагкотить вогонь. Перед ним стоїть фотель із позолоченими підлікотниками, покритий ведмежою шкурою. Друга шкура, здається вовча, лежала на підлозі. Жінка стояла біля фотеля і лила в мій бік синюю крицею погляду, а на вустах її тремтіла пригарна, але напрочуд сумна усмішка. «Ось бачиш, – сказав я, – все гаразд, я до тебе й цього разу прийшов. Має бути так, як є. Тільки, Бога ради, не кажи, що все дочасне». Прокинувся і довго не міг прийти до тями. Перед очима плавали жовтуваті кола, а в голові потріскувало. І тут я зазначив, що й цього разу спав на лівому боці, через що в серці легенько поколювало. Усі презентації із фуршетом відбуваються однаково, і, в принципі, вони нудні. Наш завкафедрою, однак, цвів, як усі самонадіяні довбаки – Адже героєм дня був таки він. А він непомірно любив себе відчувати героєм дня, тим більше що всі виступаючі за розкладкою мали мастити його.